I veckans avsnitt så kommer vi prata om Hitman 2, Spider-Man DLC, Turf Wars och Rage. Det här är avsnitt 161 av A Bit of Nerdiness. Okej, hej välkommen till ett nytt avsnitt. Det här är Niko som är Färnan. Jo. Och vi hoppar rakt in i spelsnack. Färnan, du får börja, jo. för du har ju spelat Hitman 2. Ja, exakt. Eh, vi kan väl dra av det tråkiga på en gång. Eh, utvecklat av IOI Interactive. Utgiven av Warner Bros. Bro Bruce. Bruce. Warner Bros. Ja. Ah. Eh, utgivet på PC, PS4, Xbox One och släpptes 13 november 2018. När allt är tråkigt över så ja, Hitman. Eh det här är faktiskt första Hitman-spelet som jag kommer ihåg att jag har spelat. Okej. Okay. Alltså som att jag kommer ihåg när jag var yngre att jag tror att jag har spelat något som kanske heter Blood Money eller någonting sånt. Ja, känner igen. Jag känner igen namnet, hur som, skit samma. Jag kan ha helt fel i namnet också dessutom Jag vet bara att det var länge sedan jag spelade det eh, Var jättesugen när första kom ut Eller första och första, men rebooten 2016 Var jättesugen, men jag gillade inte riktigt det här episodiska Som de höll på med då när de släppte det mm. Så därför tänkte jag att jag skulle hålla i, hålla i det Och kanske klippa till när alltihopa var ute efteråt istället Och testa att spela igenom alltihopa men precis som allt man säger att man ska göra senare så glömmer man ju i stort sett bort det, helt och hållet, som vanligt. Uh, och sen dök Hitman 2 upp istället. Mm. Så då var jag bara tvungen att ge mig in i det på en gång, för nu tänkte jag, fan nu har jag sagt länge att jag, gill, att jag åtminstone tror att jag gillar den här typen av spelen. Mm. Och... Hitman eller Agent 47 Det är någonting speciellt med den För jag tror att jag är en av få Som faktiskt uppskattade Ollefants eh, Försök I fil nya filmen till exempel mm. eh, Ja, spelet i sig Du spelar som Agent 47 Som jag antar att det alltid har varit I alla Hitman-spelen eh, Jag har ingen aning Om vad som hände i slutet av första Men i början Av andra så själva tutorialdelen verkar vara någon slags rekryteringsprocess av något slag. Din handler som... Åh, oh, det här borde jag ju skrivit upp. Men hon har ju ett namn, såklart. Mm. Hon väljer ut dig och du får följa med till en träningslokal mitt upp. Eller träningslokalen, träningsplats långt upp i något berg någonstans. Där de i sen mellan att du får göra saker och ting Alltså faktiskt prova på att använda dina vapen Och ja, testa det du ska göra i spelet i sig så att säga Så pratar de liksom om att du har, du kommer inte ihåg saker Och du du verkar inte minnas att du har, i stort sett inte har gjort det här förut Däremot så får du ju full pott på alla tester Och du får ja, det här klassiska med brödtext om man säger så Och du... Släpps ut med din handler i världen för att då börja ha ihjäl folk helt enkelt. Eh, huvudstoryn i sig, eller main storybiten, är väl så där. Jag fattar inte mycket av den. Jag är kanske, uh, vad kan vara, tre eller fyra platser in. Så jag tror att jag har gjort ungefär hälften kanske. Och jag tycker att huvudstoryn är i... Den är inte ett dugg intressant, enligt mig. Okej. Okay. Eh, vad, vad jag än så länge har fått ut av den så är det att du och din handler jobbar åt någon som vill, eller en organisation tror jag, som vill plocka ner någon som kallar sig för The Shadow Client. Och då måste du såklart plocka bort hans lieutenant så ja, du ska leta dig uppåt så att säga, och försöka få tag på honom eller hitta honom överhuvudtaget. Mm. Genom att ha all folk och få tag på info och sådana saker. Eller intel. Eh, det enda som gör att jag är lite nyfiken på storyn. Är väl att det man får reda på emellan de stora uppdragen. I cutscenes och sådana saker. Är väl att du borde veta. Eller snarare så här. The shadow client vet vem du är. Okej. Okay. Och han vet antagligen. Alltså han känner antagligen, ni, eller känner antagligen till. Din bakgrundshistoria. Mm. Den som det påstås att du har glömt bort helt och hållet. Så att jag antar att det kommer väl att fortsätta så här. Och så kommer det komma en skitstor plot twist i slutet. Mm. Som vänder upp och ner på allting. Eh, men som sagt. Hur, main storyn är jag inte jätteintresserad av. Det som faktiskt är intressant. Är det, det jag faktiskt får göra. Och det är faktiskt det, de uppdragen som finns. Mm. För att där älskar jag däremot storyn som, som är. Okay. Du får ju en liten introduktion till varje uppdrag så här okej, okay, du, du ska plocka ut de här två karaktärerna på den här platsen. Och så berättar de ju skit mycket om de personerna istället för att du ska kunna få en liten känsla för det. Eh, tror att det är första eller andra uppdraget så ska du plocka ut en teknikmogul eller vad fan man översätter det till svenska på försätt. Okay. Och hans dotter. Hans dotter är race, eller raceförare så hon är ute på en bana mitt i Miami, tror jag, är, eller någonting. Och kör sin bil, medan han är uppe på kontoret och eh, håller på att försöka konstruera någon häftig robot. Mm. Och så berättar de ju massor om dem. Det tycker jag är skitintressant intressant, dock. Att, ta, att få reda på massa info om de, de två målen när jag försöker plocka ut, liksom. Det tycker de gör jätte, jätte snyggt. Och all den infon får, får du i stort sett av din handler direkt i en öron, öronsnäcka bara. Mm. Som hon berättar liksom så här, okej, okay, det här är hon, hon är så här gammal, hon gör det här, det här är hennes intressen typ. Och hennes farsa är, är den här personen liksom. Eh, innan vi går allt för långt vidare därifrån, så kan vi säga att jag tycker dock att återigen tillbaka till huvudstårun. att katsen i storyn är konstig. Okay. För Jag vet inte hur det var i första spelet. Men här i andra så är det i stort sett stillbilder som kameran panorerar omkring lite grann. Alltså det är väl ish 3D kanske. Men det är. Alltså människorna gör ingenting. Det pratas en del och det liksom det pågår konversationer och så i katsinsen. Men bilderna är stilla. Okay. Du kan få en bild över en konferensrum där det sitter någon längst ner i den stora stolen. liksom Och så är bilden från en annan persons point of view. liksom Och så pratar de med varandra. Men bilden är, he alltså, människorna rör sig ingenting, inga stolar rör sig, ingenting sånt. Däremot så kan kameran ibland skifta lite grann liksom åt höger eller vänster. Det tycker jag känns skitskumt och lite billigt nästan. Mm. Men jag vet inte, hur var det i första? Det minns jag inte, någonting sånt där. Jag nej. körde bara första uppdraget så jag kan inte minnas någonting. Allt sånt där. Ser det ut som att det ska vara typ som en serietidning? Eller ser det bara beige ut? Som att de bara... Nej, men, nej men alltså det är snyggt. Det är, det är jättesnyggt gjort. Men det är ju, alltså. När man tittar på resten av spelet och hur snyggt det är. Och hur de har byggt upp världarna och liksom allting sånt. Så tycker jag att man hade kunnat lägga ner lite mer energi på synsen och kanske fått dem lite bättre på något vis. Ah. Det, de är liksom inte dåliga och de är inte bra. Det är så här liksom det är någonting som känns funky med dem på något vis. Det, och det är som du säger, det är lite te, det, det, är, det är lite serietidningsaktigt. Mm. Men då får du verkligen tänka digitala serier liksom. Ah. Där man verkligen kan spejsa till det lite extra. Och det, det är ändå, du har lite effekter. Det är typ... GIF är också fel att säga, men... Ja, ah, där någonstans emellan liksom. Ja, det är inte så att det går över som i ser tiden att man går från ruta till ruta utan det är bara en enda ruta du får, eller? Ja, ah, ibland kan du kanske få två eller tre. Men det är samma liksom funktion i allting. Det är helbild, går över till en ny liksom stillbild så där de fortsätter prata med någon annan kanske och då har det förflyttat sig från vi säger det här konferensrummet till... En, ja, men till ett kök Eller till ett badrum Eller alltså till vilket annat ställe som helst Och det är liksom samma sak i det rummet istället oh. eh, Hur som eh, Det är väl egentligen bara en liten petit För att det är verkligen Det är inte där du spenderar din tid Nej. Du sitter inte där och tittar och om på. Då kan man göra det om man vill Men eh, du sitter liksom inte där Utan där du spenderar tiden Är i världen Eller i världarna ska jag säga Mm där du utför dina uppdrag Och de är, jag tycker de är skitsnygga Alltså det, det ser bra ut eh, Det är väl kanske inte i klass med Horizon Eller, no eller någonting sånt Eller Spider-man heller för den delen Men det ser bra ut Och de är stora som fasiken Tycker jag, jag förväntade mig mycket mindre i alla fall Innan jag gick in i det här mm. Så det jag, jag har kommit på mig själv nu att jag kan ju springa runt i alltså i 45 minuter till en timme bara och gå runt och upptäcka nya platser, upptäcka nya vapen, upptäcka nya möjligheter att faktiskt utföra mitt uppdrag på. Mm. Så det tycker jag är skitsnyggt och det har de gjort jätte, jättebra. Och just den biten som är så skön för att tar man sig tiden att ge sig ut och verkligen bara vandra runt. Så öppnas det upp så jäkla mycket För när jag startade första uppdraget Och skulle testa spela det här Ja, spela spelet Så Fick jag valet att välja om jag ville ha eh, Assists på Okej okay. Alltså om spelet skulle hjälpa mig och guida mig framåt Liksom för att ta mig från Ja men för att klara av ett uppdrag Mm och jag valde faktiskt ja. För jag tänkte, jag, jag har inte spelat det här förut, jag har inte spelat förra. Jag har ingen aning om hur jag ska ta mig till väga, Eller hur jag ska gå tillväga liksom. Det funkar supersmidigt. Du kommer in i ett uppdrag. Du börjar springa runt och leta och kolla runt lite grann och försöka få lite pealing på hur, ja, men hur stället ser ut. Det som, är, det som är snyggt är att de berättar inte på en gång. Alltså du får ju inte så här direkt när du kommer in Och säga säger de så här okej okay, gå hit ta den här gå dit döda mm. och sen åk hem Utom du går in i du går in i uppdraget börjar vandra runt lite grann du kanske råkar höra någonting från någon som går runt på runt huset eller bara någon som är ute på sin fikastund och röker så hör du att den börjar prata och du, den kanske till och med nämner namnet på den du ska, den du ska ha i Du smyger lite närmare lyssnar då visar det sig att det är ju faktiskt Info om den personen Vad den gör Och när den ska göra någonting mm. Då dyker det upp liksom ett, ett story mission Så varje karaktär du ska ha i ihjäl På varje ställe Kan ha ett visst antal Story missions Alltså olika specifika sätt På att ha i hjälp dem mm. Vi säger till exempel att det, hon, här, hon som kör racingbil Låter så jävla töntigt hon som kör eh, banracing, säger vi. Det låter bättre. låter lite ballare. Eh, där finns det till exempel, eh, jag tror att det är en fyra eller fem stycken i alla fall. Eh, olika sätt att göra det på. Bland annat så är det, den ena är att du kan... Du kan... Vad fan säger man? En av hennes team. Eh, som hennes liksom, pit crew eh, har eh, sagt upp sig. Okej. Okay. Så vad du kan göra är att slå ner honom, sno hans kläder, smyga in i hennes, liksom, ja men i hennes pit crew och vara med när hon går in för ett pit stop. Mm. Där du kan välja att göra det diverse olika saker som till exempel att inte skruva fast ett hjul ordentligt. Du kan välja att fylla hennes tank med, jag vet inte vad det var för någonting, någonting lustigt var det. Så att, och det är just ett sånt story mission. Mm. Och det finns många fler olika alternativ, men vad som är extra kul är att du kan göra det precis hur du vill. Mm. Jag satt och tittade på lite klipp bara för att få lite idéer och så också här efter att jag hade gjort det här uppdraget. Så visar det sig att du i stort sett kan hitta en plats där du inte blir av någon annan, plocka fram din pistol och skjuta henne när hon kör förbi. Mm. Och du har fortfarande lyckats med uppdraget. Så att det, jag tycker de gör det så himla snyggt och det är så himla öppet. Och trots att jag har de här assisten på så känns det verkligen som att jag gör precis vad jag vill. För att även om jag har påbörjat en sån här story mission så kan jag liksom när som helst gå in och välja att ah nej fan, den här funkar inte för mig. Jag lyckas inte eller jag kommer inte att kunna ta mig förbi de här vakterna osedd. Jag stänger av det uppdraget och så kan jag gå runt och antingen leta efter ett nytt story mission eller bara... Hitta på en egen, eget sätt att ha ihjäl på liksom. mm. Så det tycker jag är ja, superkul faktiskt. Plus att det verkar du kan verkligen hitta vilka typer av grejer som helst. Mm. Det, det känns ibland som att det behöver inte ha någonting med, med att göra. Du kan hitta en, en kamera stående någonstans där du säkerligen kan låtsas vara vad heter det, press- och gå in och ta kort på folk Och få liksom intel på det viset All, Alla de här sakerna Har säkert en funktion Det är bara det att jag har inte räknat ut vilken funktion De har än Nej. Och det är det som gör att jag blir så jävla taggad Till att faktiskt spela om varje uppdrag För det är även det som Är meningen, för du får ju såklart XP För varje varje Sånt här story mission du lyckas utföra mm. Så att det, liksom Går du in och kör ett av de här Då kan du bara direkt starta om och börja på ett nytt story mission. Som du kanske, för du kanske upptäckte 3-4 stycken första gången du körde. Men du valde ju såklart bara ett sätt att ha ihjäl henne på. Mm. Så då kan du starta om direkt och bara. Ja ah, men jag provar den här biten istället. Och se om det är snyggare eller om jag kan lyckas. med det är bättre än vad, än vad det andra var då liksom. Mm. Så det är, aj, det är verkligen. Nej det, det är riktigt riktigt roligt. Dock så ska man väl säga att det, kan, det är ju inte ett sånt spel man startar. När man har 5-10 minuter över. Nej. För att alla NPCer, allting sånt har ju specifika mönster, när specifika saker, så gör de ju då även specifika saker. Säg att då, du. Du blir. Eh, du gör dig, eller du gör dig misstänksam för någon. Alltså de börjar tycka att okej, okay, du ser lite funky ut, eller du gör någonting konstigt. Till exempel, då så kommer de antagligen att ta sin chef, som då är den här tjejens pappa, som också är mitt mål. Han kommer antagligen att transporteras till något safe room någonstans och bli lite hårdare vaktad en stund. Mm. För att okej, okay, shit, någon är här, det här verkar lite konstigt. Han är ett liksom high value target så vi skyfflar undan honom så att han är säker en stund. Liksom. Mm. Så att man, man, behöver, man behöver verkligen gå runt, känna av, se vilka karaktärer som rör sig vart och hur de rör sig för att då kunna... Planera ut en liksom noga strategi Att ha ihjäl alla på mm. Och då såklart helst utan att Någon ser dig på något sätt mm. För det är det jag tänkte fråga Just med npc mm. Känns de alltså som att det är en Verklig värld, känns de något verkliga Eller är det bara dumma liksom AI, för du sa att de rörde sig på ett Speciellt sätt är det så att du läser på en gång det här är en data som gör exakt likadant så nästa gång du hoppar in vet du exakt hur han kommer beröra sig och liknande? Eller finns det på något sätt som gör världen verklig på något? Alltså, om du förstår vad jag menar. Ja, men jag tror jag, jag, tror jag är med hur du menar. Och jag skulle säga att det, både jag och nej skulle jag säga. Okay. Eh, de flesta som jag har stött på rör sig ju på samma... Samma mönster i mm. alla fall. Eh, men det är också de karaktärerna som är sådana som kanske borde göra det. Mm. Vi säger typ vakter eller ass, poliser eller ja, sådana saker som faktiskt kanske borde ha ett relativt specifikt mönster. De andra, de andra tänker man inte på på samma sätt. Mm. Alltså så här, random people. För det är ju, det är ju nämligen så att hela banan är ju fylld med det. Så vi säger specifikt den här Racingbanan. Eh, som man är på. Den är alltså fullproppad med människor. På, på läktaren är full med människor. Folk går runt liksom på toaletterna. De går till kiosken och liksom så här. Men man tänker aldrig på dem på det sättet. Så att jag vet faktiskt inte hur mycket random det är. Mm. Mer än de människorna som borde vara på samma ställe Vid ungefär samma tidpunkt annars mm. Men hur känns världen? Känns det något öppen? Som om vi säger på rallet där Du kan mm. vara nere på en Kan du vara uppe på läktan, toaletter är det, Känns det så pass öppet att det inte känns att du bara följer raka korridorer? Eller hur är det? Nej, det, jag skulle säga att det känns väldigt öppet okay. eh, Dock så är det ju även så att du kan ju inte vara vart som helst som vem som helst. Utan alltså, som 47 så kan du väl kanske typ inte vara på jättemånga ställen. Nej. För då är det ganska många som skulle känna igen dig och genast liksom blåsa i visslan. Mm. Däremot så har du det snyggt att du kan ju då plocka ner någon, ta deras kläder och bara vandra in i folkhavet helt plötsligt. Hur reagerar det... folket då? Reagerar de liksom på något speciellt eller är det bara... Kör jag skulle på. säga att det, det beror lite på vilken utstyrsel man drar på sig. Men det finns nästan alltid någon som kan känna igen dig. Okej. Okay. Vi säger att för du har ju såklart som i alla spel. Har du ju den här, vad heter det? Bat mode höll jag på att säga. Mm. Men du kan, vad heter det? Känna av din omgivning. Och då kan du se på människor. De får en liten vit prick ovanför huvudet. Om det är så att de, de kan potentiellt avslöja dig. Okej. Okay. Uh, beroende på vilken utstyrsel du har Så är det olika Många människor som kan känna igen dig Hela tiden oh, yeah. Så att säga att om du tar uh, Ska jag säga en uh, uh, uh, I det uppdraget Så finns det en pingvindräkt till exempel Eller pingvin, vad heter de? Långa rosa människor med, eller människor, Fåglar med långa ben uh, Flamingo, uh, oh, flamingo. Uh, Det finns en flamingo Maskott okay. Plockar du på dig handsdräkt och knata rätt in i verkstaden till exempel. Mm. Då kommer de inte Att bli jättenöjda med dig. Okay. Då är du ju på fel ställe. Du är ju uppenbart, liksom, fel man på fel plats. Och då, då kan alla bara säga: ah du är på. Uh, intruder, mm. liksom. Flyt, ut härifrån. Och då kanske det inte genast är så att de misstänker dig som en mördare. Nej. Utan det är ju så att du trespassar ju. Mm. Så att. Man måste verkligen välja sin utklädnad för vilken plats du är på väg till. Mm. Nej, för varför jag undrade, det var för jag testade ju första spelet. Ja. Och där kändes det som, vad jag gjorde så var alla emot mig. För jag gjorde ah. ett här intro där de visade allting. Så jag fick ja. typ så här fem olika sätt att döda den här personen. Jag kunde mm. gå in i köket och ta på mig kockkläder och förgifta. Jag kunde gå upp på taket och putta ner någonting på honom. Jag kunde göra det, det, det. Men sen när jag hoppade in i spel och skulle spela själv. Då gick jag in i köket och mötte jag kocken. Han var emot mig på en gång. Du får inte vara här. Nej, men jag bara, men jag ska ju förgifta honom. Det är ju lätt att sätta. Så jag spöade ner kocken, tog på hans kläder och skickade bort. Och då kommer någon annan in och bara, du är inte kocken. Och det är såhär random person Jag bara men vad fan ska jag göra Nej slå ner den, gömmer den Tar av med de här kläderna Går ut som kypar istället Och de bara nej men han där har inte jag sett förut Han har inte, alla var liksom helt emot mig Han har inte sett Jag bara men skit som jag går upp på taket och, ska putta en, och skjuter honom Går upp på taket, kollar runt, ingen där bara gå två steg till och så är det helt plötsligt någon bakom mig. Här får inte du vara. Men vad fan ska jag göra? <laughs> Allt som de visade mig där i början kunde jag inte göra för alla helt plötsligt. Alla visste vem jag var. Liksom, jag ska inte vara på båten. Ja men vad fan så, vad jag gjorde känns som att alla var emot mig. Så jag gav vi upp det spela på en gång. Jag bara, fan det här var ingen kul. Och det är det jag tänkte. Men om man nu kan faktiskt se prickar och sånt att det är så här många och så att det känns mer flytande, känns det känns ju något bättre. Än vad jag gjorde så blev det liksom fail. Så det var så jag kände i alla fall när jag spelade. Ja, det tycker jag absolut att de har åtgärdat. Och, och Om det var den känslan i första så här är det väldigt mycket mer uppenbart liksom. Åtminstone vilka människor som känner igen dig. Mm. För det, det är nämligen en, en punkt som jag är lite emot. Det är att vissa ställen är ju ganska uppenbart där jag inte får vara. Ja. Vi säger alltså typ... Eh, Rum, säkerhetsrummet Säger vi D Där de har alla kameror Och liksom där security team sitter mm. Det är väl ganska uppenbart Att vem som helst inte får klampa in där Men vi säger ett kontor Där det bara sitter eh, Kontorsnissar mm. Där tycker jag inte att det är riktigt Lika glasklart att jag inte får gå in Som vi säger Städare Nej. Grejen är bara det Att områdena Får jag inte reda på genom att kolla i den här uh, modet. Okay. Utom det är bara vilka människor som känner igen mig. Som får den där lilla vita pricken. Oh, yeah. Så vi säger, att jag kollar så. Okej, okay, ja, men här, i det här rummet ser det grönt ut. Tar jag två steg in i rummet. Och det, det visar sig vara ett sånt rum där jag inte får vara med den utstyrsen. Oh, yeah. Då känner alla igen mig. Eller då kommer ju alla säga ah, ut, ut, ut, ut, du är på fel plats ja. liksom. Ja men de skickar att... i alla fall inte i. Alltså då börjar inte gå direkt mot dig Bara börja attackera eller något sånt där Utan de säger bara nej men här får inte du vara Så går du ut och är det ah. lugnt Ja, jo det skulle jag säga det, ja. det beror på hur länge du är där inne och, ja. Alltså jag har provat Går du in i dun och backar ut direkt Då kommer oftast den som är närmast Kommer fram till dig och säger så här: Wow, wow, wow, wow, dude You're not allowed in here. Och så typ stänger han dörren. Mm. Men däremot springer du runt där inne och muppar dig. Mm. Då kommer de att kalla på vakterna. Ah, yeah. Och vakterna kommer då att bara skjuta. Typ. Jaha, de... Ja, <laughs> ah, ah, men de, de kommer in de i rummet framåt. så bara Wow, wow, wow, pang. Ah, yeah. Man bara, vad fan? Jag gjorde <laughs> ingenting. Du hade kunnat sagt att åkta mig att kliva ut bara. Ja. Men, ah, ja, okej. Okay. Så det är väl en sån liten grej. Men ju mer jag tänker på det, ju mer uppenbart är det väl ändå i de rummen att jag inte ska vara där. Ja. För oftast är det ju också så här när jag har misslyckats med en sån grej då har jag stått utanför och tänkt så här undrar om jag får gå in i det här rummet. Ja, ja. Och har jag tänkt den tanken då får jag antagligen inte gå in där. Mm. Så att, nej det, Men jag tycker det är skitkul. Jag är inte klar än så att jag kan inte säga hur liksom helhetsbilden blir med storyn och hela den biten. Men så långt som jag har kommit är jag sjukt nöjd och jag kommer att spela om alla kartorna, om vi säger mm. så, flera gånger för att prova olika sätt att ha hjälp folk ja. på. Men känner du någon variation mellan alla uppdragen så att det känns nytt hela tiden? Eller är det bara att det är nya platser men du ska ju typ göra exakt samma sak hela tiden? Nej, men jag skulle nog säga att det är olika. Eh, det är ju absolut, i slutändan ser det ju fortfarande bara att ha ihjäl människor ja. som är uppdragen. Ja. Det, det är klart det blir, kan bli lite repetitivt men jag skulle säga att så här att karten är så pass stora och det är oftast flera mål på varje karta okay. så det gör verkligen att jag måste spendera alltså, en timme på den här kartan och då blir man så jävla lycklig mm. när man väl lyckas med att få hjälp någon utan att bli upptäckt eller utan att liksom, ja, men, att man faktiskt lyckas med uppdraget. Mm. Att när det är dags för nästa, då är man liksom taggad på att okej, okay, fan, ge mig en ny utmaning där nu kan gå runt och titta och försöka ta reda på alla bra sätt eller bästa sättet att komma nära in på dig eller någonting sånt där. Mm. Så jag skulle säga att de, de lyckas väldigt bra med att mixa upp sakerna. Det tycker jag ändå, trots att det är, i slutändan är det samma sak man gör överallt. Det kan man väl säga. Mm. Men du känner dig nöjd med spelet i alla fall? Ja, det är jag, verkligen. Mm. Det som dock är väldigt intressant tycker jag... Är att det finns ju faktiskt ett par till spelmodes i det. Okej. Okay. Du har bland annat Ghost-mode. Okay. Som nu en, till och med i PS4 ligger som beta mm, dock. Okay. Men jag har varit in och testat det. Bara för, bara för att känna på det. Där du spelar mot någon annan online. Okej. Okay. Där ni kör. Ni startar på samma punkt. På samma karta. Men i olika universum skulle jag kalla det för. Okay. Där ni får ett mål att plocka ut. Alltså en random människa på kartan. Han ska dö, eller hon ska dö. Mm. Och den som först gör det utan att bli upptäckt får ett poäng. Okay. Sen är det först en upp till fem. Naja. Det, det fina i kråksången är bara det att blir du upptäckt medan du har i hjälp människan, mm. eller. Inom jag tror att det är 10 sekunder efter att den personen är död. Oh. Då får du ingen poäng. Oh, nej. Och har du ihjäl någon annan än målet så får du minuspoäng. Okay. Och det som jag var tvungen att påminna mig flera, flera gånger är att du kan se din motståndare som ett, ja, men vi ska säga ett spöke eller en siluett mm. i din värld. Grejen är ju bara det att alla människor runt omkring dig behöver ju inte stå på exakt samma ställe i hans värld som i min värld. Nej. Utom han kan ju faktiskt ha plockat ut den här personen innan eller han kan kanske ha alltså, distractat den här personen åt ett annat håll. Mm. Så att står vi båda två bredvid målet det gjorde jag ett par gånger Så okej, okay, sprang fram till målet och förföljde honom För att det var vad min motståndare gjorde mm. Och jag tänkte så här ja ah, men klockrent Nu väntar jag bara på bästa tillfället Och har ihjäl den här personen på Då visar det sig att jag har inte plockat bort Den här alla vakten som ligger står fem meter fram Men det hade uppenbart min motståndare ja, ja. gjort Så att det, Jag tyckte det var ett ganska kul läge Dock fruktansvärt stressigt <laughs> Alltså jag blev så stressad mm. För att du, du När en person är död Så tror jag det går 15 sekunder Så kommer, får ni ett nytt mål Att plocka ut okay. Och så ska, ska ni två resa dit För att då försöka komma på bästa lösningen Och ha ihjäl den, Utan att bli upptäckt Men det är fortfarande det, på det... samma karta eller? Ja det är fortfarande samma karta ah, ja. Allting sånt Och du fortsätter med samma utstyrsel du har på dig Du startar ah, ja. liksom inte om på något vis Utan du fortsätter därifrån där du är ah, nice. Så jag, jag tycker det ser skitkul ut det, Men Ja det är intressant Men jävligt stressigt mm. Det skulle vara något som jag tycker du jag skulle testa Faktiskt mot varandra Bara för, för att det var kul mm. Ja men det låter ju intressant i alla fall uh, Du pratade precis innan vi hoppade in här att du hade dödat, vad heter han? Sean Bean. Bean. Men det gick inte som ja, du hade vet. tänkt. <laughs> eh, nej, det är riktigt riktig skulle jag säga. Okay. Fasiken. Alltså, det, det är ju nämligen det sista läget i det här spelet. Ja. Som är Elusive Targets. Jag tror så vitt mina... Utforskningar äh, säger mig Så fanns det här även i första spelet Jag har känningar då att de hade massor med olika sådana där jag. Ja, ja där, där det Egentligen är Om jag har förstått det hela rätt Och med det här första Elusive Target så är det Olika kända mål Du får att plocka ut mm. Där nu Sean Bean Inte under sitt namn Dock med hans Utseende och vad jag bara Kan anta är faktiskt det är hans Röst mm. Det eller en stört bra sound alike, skulle jag säga. Eh, spelar en ja, frilansande för detta MI5-agent. Okej. Okay. Eh, som är på den här platsen för att planera sitt nästa. sin nästa assassination. Okej. Okay. Och det som, det som. Jag tycker det här låter som en skit kul grej. För att Elusive Targets är någonting som kommer lite då och då. Vad jag har förstått. Eh, där du får en enda chans. Ska man väl säga. Att plocka ut dem. Okej, okay, det är så pass. Ja, det, den här släpptes. Eh, Sean Beans mode kom. Ska vi se. 20 november. Mm. Så igår släpptes det. Och från igår så hade man 14 dagar på sig. Att starta det här uppdraget Eller att prova på det här uppdraget Och slutföra det mm. Grejen är det att misslyckas du Så är han borta Okej okay. Dör du under spelomgången Så är han borta oh, ja. Så det, det är liksom en chans Och det är lite mindre hardcore Än vad jag trodde från början ska jag säga För jag trodde att du kan inte starta om Du kan inte göra någonting sånt Nej. Eh, Grejen är det att du kan starta om uppdraget så länge du inte har vad ska man säga Engagat med honom typ. Ja, så länge du inte har upptäckt helt enkelt. Ja, äh, exakt. Mm. Ja, fast du kan ish bli upptäckt också vill jag säga. Ja, vad, äh, okay. men, men, du, men du får inte dö. Så kan vi väl säga <laughs> då. Det är väl det enda jag har sett än så länge som faktiskt avslutar det hela rakt upp och ner. Ja. Ja. Äh, lika så med det här äh, läget så, kan, så får du lite hjälp av spelet i sig. Okay. För att komma igång liksom. Du får några idéer på hur du kan ha ihjäl honom. Men de är inte skitenkla. Eh, det jag glömde nämna innan är att inför varje uppdrag mm. så får du möjligheten att kolla igenom all intel som finns på alla människorna. Du får möjligheten att planera eh, Assassinationen Genom att typ Placera ut lite vapen på kartan Välja vad du vill smuggla med dig in Om du vill ha med dig Ett concealed weapon eller inte okay. Och vilken plats Du startar på på kartan mm. Och det här är sådana saker som du Låser upp ju fler gånger du spelar Eller ju högre level du är Överhuvudtaget på din karaktär Okej okay. uh, jag startade det här uppdraget, glad ihåg och tänkte att nu jävlar ska han dö. För att även hans karaktär i spelet, han, den här före detta MI5-agenten, hans favoritgrej är ju att fejka sin egen död. Mm. När han blir, när han någon liksom ger sig efter honom. Så att även de säger det så här att, hallå, det här är en skam. 47, du måste döda honom. Det, det, det är liksom. Det här är jobbigt för alla inblandade. liksom mm. Att han hela tiden bara dyker upp igen som en jävla svamp någon annanstans. Mm. Så fort någon har försökt att ha haft i gällen honom. Jag ger med, med huvudet före. Och bara springer omkring. Och försöker komma på alla de möjliga konstiga sätt att ha i om honom på. Men jag kommer inte fram. Det. det är alldeles för mycket människor i närheten. Det är alldeles för mycket. <laughs> för mycket liksom, saker jag inte har hittat än Som jag inte vet var de finns Och hur jag ska hitta dem Så man kan ju säga lite grann Att mitt planeringsstadie gick ju sådär mm. eh, Jag hade ju och Plus att jag var alldeles för stressad Alldeles jag tog, mig inte, jag tog mig inte tiden Att faktiskt bara vandra runt Ta reda på allt Just det här som jag pratade om tidigare Att du måste göra i det här spelet För att lyckas med det Snyggt och prydligt mm. Allt måste vara liksom planerat. Det är lite jönsson -ligan. Det ska vara planerat in i minsta detalj för att det ska gå rätt. Jag kan säga att det här slutade med blodbad. Okej. Okay. Och det är inte riktigt... Inte vad jag anser vara hitman-stuket. Jag tror jag hade gäll säkert en 10 eller 15 vakter. Och lite andra random människor som råkade hamna i min väg. Eh... <laughs> Dock skitkul och jag lyckades plocka ut honom till slut. Ja, men, men det var alltså en 9mm pistol i korridoren. Medan typ 5 pers kollade på. <laughs> så drog jag fram den och sk sköt honom. För att jag kunde inte komma på hur jag skulle lösa det. Mm. Dock så har jag kollat på lite videos och grejer på hur man kan göra det här. Mycket, mycket snyggare. Och det gör mig ännu mer taggad på att få flera sådana här. Mm. Där jag faktiskt kan sätta mig ner... Alltså nästan avsätta en timme eller två minst bara på att gå runt och ta reda på och hitta allting jag kan tänkas behöva mm. innan jag ger mig på, på honom liksom. Mm. För det första, första felet jag gjorde var att vid första bästa möjlighet så försökte jag ta chansen. Mm. <laughs> och det skedde sig fruktansvärt. Mm. För det, det liksom... Någon vände sig om i precis fel tillfälle och såg mig skjuta honom såklart. Oh, yeah. Så att därefter så var det väldigt mycket springa från... Vad blir det? Från eh, garderob till garderob och gömma mig och sen bara hoppa ut och fimpa en 3-4 vakter när de hade ryggen emot mig. För att kunna ta mig till en utgång såklart. Oh. För att inget uppdrag är slut förrän du har gett dig därifrån. Mm. Så när allting är klart så ska du även ta dig till en exit. Och ta dig därifrån. Mm. Ja, men det var ju så här kul med just det där uppdrag, Sean Bean. För han, varför de gjorde de, liksom trailern och sånt. Han dör ju i alla filmer och alla serier han är med. I. Ja. Så spofen var ju där att han kommer ju alltid tillbaka i nästa film och så dör han ju igen. Och det är ju exakt, exakt. så de uppe i karaktären. Så han, han har ju själv varit med, det är ju faktiskt Sean Bean som är med och gör rollen. Och allting, mm -hmm. och förgöra det Och jag minns inte hur det var i första Jag vet att de hade det här också Antagligen så sprang du runt om en tomte Eller så skulle du döda tomten just under julen Så oh, de har ju väldigt spännande speciella så här happening som händer under det där som du också bara kommer under en viss säsong och så ska du springa runt och då kan du vara utklädd till tomten och allting. Och jag såg det, jag har aldrig testat det men jag såg just trailare och sånt på det och det såg ju riktigt schysst ut så man kan hoppas att det kommer mera sånt i framtiden här också. Ja, verkligen, verkligen. Och såklart så glömde jag ju, det finns faktiskt ett litet läge till okay. eh, som är... Sniper assassinations Eller sniper missions okay. Där du I stort sett får en Punt med folk du ska plocka ut Helst utan att bli påkommen mm. det, det uppdraget jag har kört Jag är inte säker på om det finns flera Än så länge eller inte Men det Du ska plocka ut, jag tror det är fyra stycken Karaktärer Och alla deras livakter okay. Från den här kartan ut, he, Utan att någon flyr och det, hur du gör det är med en sniper från ett och samma ställe för alltihopa Okej okay. Du kan inte förflytta det eller någonting sånt Utan du sitter på din plats har ganska bra uppsyn över hela mansionet som, som det här uppdraget utspelar sig på Och så ska du plocka bort alla vakter och de här fyra Eller om de är tre, fyra tror jag eh, Utan att någon märker det helst Okej okay. Det här är sjukt mycket svårare än vad man kan tro För jag tänkte mig att ah, det här är ju piece of cake. Det är ju inga konstigheter Det är ju bara gå in och så fimpar folk höger och vänster eh, Lämnar du en kropp kvar någonstans Så kommer folk att hitta den Typ omedelbums Så du måste verkligen såhär Plocka ut dem på rätt ställen Okej okay. Olyckor räknas som olyckor skulle jag säga. Ja. De kropparna är det ingen som tycker det är riktigt lika konstigt med. Säg att du, du kan till exempel skjuta på, det här är ett bröllop. Så att du kan skjuta på en högtalare så den rasar och ja, plockar ja. ut någon. Det är mer okej okay än att du blåser huvudet av någon. Mm. Men däremot så har de gjort det ganska snyggt med att det finns, bland annat så har du ja, en snubbe står på taket. Honom kan, skjuter du honom i rätt läge så ramlar han av taket ah, ja. på baksidan av huset, då är han borta. Några av dem så finns det såklart på ett stort fint mansion så har man ju en massa små fina trädgårdspooler eller så här, trädgårds, äh, fanfontäner kan mm. vi kalla det för. Lyckas du pricka någon så att de inte ser honom när han ramlar ner i poolen så är han ju borta. Ah, Okej. Okay. Då har du ju gömt kroppen i Polen såklart. Så det är inte så här att det är fullt med blod utan han är bara borta? Ja, ah, han är i stort sett borta bara. Ah, okay. Däremot så flyger de ju ganska lustigt när du träffar dem. Det måste vara alltså världens största jävla kula du skjuter med. För de flyger ju alltså över räcken, över allt möjligt när du skjuter dem. Här... Just för att kroppen ska ha möjligheten att försvinna när du ah, skjuter dem. Är det lite så här ragdoll-effekt eller... Ja, ah, lite så ja. Lite så är det I, in, Inte lämmar och så Flyger inte åt alla möjliga håll och kanter så De, de rör sig ändå typ som en kropp Men några av dem jag har träffat Har ju ändå gjort typ frivolter ja. Antigravitation kan man... helt enkelt Ja, ah, men det exakt det så skulle man kunna kalla det ja. för Och det som gör det lustigt då Är att när du skjuter någon Så kan ju det dra till sig uppmärksamhet så när det viftar omkring två fötter uppe i luften över en, över en buske ja. Då kommer folk att se dem Även om du, den personen har varit död i typ en sekund ja. Innan den landar i den här jävla poolen Så att, jag har inte lyckats med det här uppdraget utan att bli upptäckt mm. Än så länge Så jag håller på och försöker fin slipa in några av killsen För att få till det så jag klarar det helt utan att bli, bli upptäckt liksom. mm. Och det är faktiskt mycket roligare än vad jag trodde Mycket, mycket roligare än vad jag trodde Och sitta där starta. Jag tror jag startade om ja, 10 eller 15 gånger ja. Bara för att så här Okej, okay, här ska jag skjuta den här krukan så att, han, eller så att han går fram och kollar på den Så jag kan plocka honom Gör likadant här borta Kasta en högtalare på honom Kasta en sta, staty på honom Och så liksom verkligen räkna ut hur man plockar ut alla Utan att någon annan lägger märke till det mm. Så det, nej, det är skitroligt, det kommer jag garanterat också spela mer av. Har du ändligt med skott eller, eller har du någonsin känt att det saknas skott? Nej, jag har inte känt att det saknas skott. Däremot, däremot så måste du ladda om ja. efter jag tror det är tio skott eller om det är 7 eller någonting sånt där. Mm. Det kan vara lite irriterande ibland om man till exempel om man inte planerar och använder sista skottet till att... Dra någons uppmärksamhet mm. Och du behöver ett skott till för att Fimpa en annan människa till exempel ja, ja. Ja, Så det är väl det enda som har stört mig så ja, Men det låter som att det finns en hel del att göra i alla fall Ja, det, det kommer att vara ett par veckor till Med Hitman i alla fall, absolut minst mm. Men det är inte allt du har gjort Du har ju spelat lite Spiderman Ja, precis. Det var faktiskt idag som jag gav mig in i det och ledade lite. Det nya delset till Spider-Man. Mm. Som då jag fick skita dig innan vi började spela in. Men som på mitt PS4 heter Gängkrig. Nej, hey, Turf Wars. Det ska vara coolt. E eftersom att mitt PS4 är inställt på svenska. Eh, Turf Wars heter delset i resten av världen skulle jag säga. Eh, här tycker jag de har gjort bättre. En Black Cat dlc Okej okay. Det här är därför jag ville prata om det redan nu För jag är inte klar med det här dlc Heller tyvärr Men har ändå lirat En och en halv timme Utav det kanske mm. Och är redan fast igen Det, det här är ett Sjukt bra spel måste jag säga eh, Nu har du ju gått över, du har lämnat Black Cat Bakom dig, du får lite Jag tror att de drar en liten sån här Recap När du startade upp även det här DLC Berättar att Okej, okay, vad som hände med Black Cat Vad som hände i slutet av det DLC Och liksom bara så här. Okej, okay, nu ger vi oss in på det här istället liksom. Och nu Nu är det egentligen Hammerhead Som ska ta över stan Från resten av Okej. Okay. Och det finns ju inte bara en maffia i den här stan, jag förstår ju varför Spiderman behövs det finns ju typ sex olika okay. uh, som, Och han vill ju då såklart Plocka ut dem Allihopa för att vara Den liksom ja men högsta hönset i stan mm. Och det är där du kommer in Att försöka stoppa det här Sjukt intressant Hela storyn Du har alla, alla karaktärerna kvar Du har polisen Juri uh, ja, I och för sig det är nog bara Juri jag träffar på nu dessutom i det här så här långt i del C för det är, här är väldigt mycket mer action i det här än vad det var i Black Hat. Okay. Här är det inte alls lika mycket så här jag men eh, ja tänka på så mycket på saker och liksom faktiskt så här: okej okay, undra vad undrar vad hon verkligen vill med det här och den biten utom här är det du börjar mitt i ett krig mellan Hammerheads eh, goons och maffians goons. Mm. Och det, de är många alltså. De är ja men de en 20-30 pers på båda sidor. som du, du startar mitt i det här och du ska plocka ut dem. Så att det, det är action fullt ut. Eh, det går väl så där, kan man säga. Så det fortsätter egentligen bara. Mm. Det, det, därifrån och sen bara fortsätter det fullt ut action hela vägen. Och som sagt, jag är en, en och en halv timme in. Och än så länge så har det nog inte slutat. Jag känner mig fortfarande... Vad ska man kalla det för? Stressad Mellan uppdragen För du minns hur det var i I uh, I mm. Då var det liksom ändå lugn och ro i Mellan uppdragen här, lite, grann. Ja det var ju bara mot slutet, det blev kaos Ja, ja men exakt, exakt Men här, det, det var ju ändå så, okej okay, du har gjort ett uppdrag Pling Här borta har du en ny ikon för nästa ja. Mainstory liksom När du känner för det, tar dig dit mm. Här är det mycket mera Okej, okay, uppdraget är färdigt Telefonjärken ringer Två sekunder senare Och bara, det är kaos mm. De är här, de försöker De, de liksom dödar folk Kom, nu mm. Och då direkt bara, utan att fundera på Saker och ting runt omkring Utan bara, ger dig direkt dit Du tänker inte på att du ska göra Några andra uppdrag på sidan Eller utforska eller någonting sånt Utan du drar raka vägen dit och bara fortsätter mm. Så att, på det sättet har de dragit upp tempot väldigt högt. Men, men jag, jag gillar det verkligen. Mm. Det, det, jag, jag tycker de gör det riktigt, riktigt grymt. På... Där, en annan punkt i det. Ja. Är då också att jag tycker att det har blivit ganska mycket mörkare. Okej. Okay. För. Jag vill ändå påstå i mina ögon och mitt berättande i huvudet. Vad, vad, som, vad som händer det som inte är på, på bild liksom, mm. så har det blivit väldigt mycket mörkare än vad jag fick för mig att Spider-Man var. Okay. Det har gått mera till liksom DC-hållet. Inte extremt, men, för att, men från att gå ifrån mainstorren eller mainspelet till Black Cat-uppdragen till det här, så känns det här ändå mycket mer påtagligt att faktiskt Andra människor blir påverkade av vad som händer i spelet. Och det tycker, jag är, ja, det tycker jag är väldigt intressant. Just för att jag har, när jag tänker tillbaks på det så har jag aldrig fått den här tanken andra gånger. Men här känns det faktiskt som att folk ändå dör. Mm. Folk försvinner. På riktigt. Liksom försvinner för att inte komma tillbaka på det sättet och de, den känslan har jag aldrig fått tidigare i Spiderman Jag vet inte hur du hur din känsla är. De försökte lite sånt i grundstorien, men jag tyckte de man inte riktigt lyckades där. Nej. Utan det var även det var det alltså, var det tog för lång tid för mig att fatta. Aha, de här personerna dog faktiskt. Jag fattade aldrig det. För en mycket sen och sådana där grejer och liknande. Och det är väl med så, så om faktiskt, du faktiskt nu lägger märke till det så betyder det att de har blivit bättre på det. Ja, absolut. Och dessutom så är det nästan lite så att det inte... De gör det ganska billigt i början. Mm. Eh, det Men de får ändå liksom så här, det är inte bara vem som helst som dör heller. Nej. Jag vill inte, Jag vill inte gå in allt för djupt på det, men det börjar tidigt mm. och... De bygger ändå upp någonting Nog för att det är ganska billigt men, men de bygger ändå upp någonting Som får mig att tänka på På de här personerna som försvinner mm. Så att jag, jag tycker de gör det skitsnyggt Och jag vill nä nästan säga att det här är en Jäkligt schysst fri Frisk fläkt i spelet mm. Där det liksom inte bara är Åh lyckliga härliga Spiderman Som swishar omkring och plockar småkyvar Som ja men, snor saker ur folks fickor typ mm så att jag är Grymt kul de, Det är väl inte jättemycket Nya spellägen Eller jättemycket nya prylar Screwball är tillbaks Såklart eh, Har Hudden gjort Ett eller två av hennes uppdrag Och de ser ut att vara i stort sett likadana som innan Okej okay. eh, Men bara fler eh, Det är väl lite annorlunda Men det är liksom inget eh, Banbrytande direkt eh, Såklart så har du fått flera Random Encounters så plocka ut staden över. Nu, istället för att det är Sable, och istället för att det är massor andra människor, så är det ju såklart Hammerhead-goons mm. du ska plocka. Som är ute och gör de vanliga random sakerna, som att slå in ett skyltfönster, mm. eller ja, ta någonting till fånga, eller någonting sånt där, eller ge sig på ett vittne, eller någonting sånt. Ja, det man har gjort hundra att... gånger innan, liksom. Ja, absolut, absolut. Däremot så gillar jag ändå att. Även i dlc så finns de här... Jag, jag var jävligt less på Random Encounters i huvudspelet. Ja. Jag tyckte det var irriterande som fan, men det var just för att jag väntade med dem till absolut sist och sen swishade de runt i stan och försökte få dem att trigga istället. Mm. Nu tycker jag att under dlc så har det varit ganska så bra för att det är ändå en, någonting nytt. Det är inte samma människor som i main storyn som gör saker. Det är ändå lite, lite annorlunda. Jag stöter inte på Sables eller jag stöter inte på Demons eller sådana utom. Nu är det faktiskt Mafia Goons istället. Mm. Nog för att det kanske bara är en ny skin på några av dem. Men det känns ändå lite... Alltså, jag är inte alls lika irriterad utöver, utav dem mm. under DLC-biten som jag var i main storyn. Det som jag irriterade mig på det det var just det att det var inte Karaktärerna ska ut Utan det var att det var exakt samma uppdrag Hela tiden Det var alltid ja. ett skyddfönster, de var alltid inne på banken De var alltid Bilen var ute och så blev de jagade En, två bilar och detta Det var alltid samma, samma, samma Men är det likadant nu också Bara att det är en ny utstyrsel Eller har de lyckats ja, göra är... någonting i alla fall Ja men de har gjort Någonting skulle jag säga Den här bilen som de är ute och åker i Är väl mycket mera nu typ Eh, polispansarbil som förflyttar saker. Okay. Ska vi väl säga att som, som de ger sig efter. Eh, det är mycket mer att de håller. De, ett vittne ska förflyttas från inte vet jag fängelset till förhöret eller mm. något. Och de ger sig på honom på vägen eller henne på vägen. Det, alltså, det det. Det är lite annorlunda. Men jag skulle väl säga det som. Jag skulle väl se det lite grann som omskrivningar av samma sak. Mm. Men nej, jag tycker det är tillräckligt nytt för att det ändå ska vara intressant att ge sig efter dem. Men har du sett några siduppdrag då som vi pratade om de här eh, tillhållen de hade tidigare där man skulle infiltrera och göra vågar och sånt? Har du fått några ja. med sådana här nu när det faktiskt handlar om maffian eller är det bara screwball-grejerna som är tillägg. <laughs> Eh, nej, det jag har låst upp hittills alltså Och det, det jag kan se på kartan är Det är screwball Och sen har du ju såklart de här tillhållen mm. Men den här gången är det ju Hammerhead istället för Alla de andra randoms Som har varit tidigare mm. Så det, det är den här klassiska Du letar upp ett ställe Du hoppar in i huset Och sen är det fem eller sex vågor av folk Som du ska plocka ut Men det har kommit tillbaka alltså, För det fanns väl inte i black Cat. Gäller, va? Nej, jag tror inte det fanns. Det, du har du rätt i, det, det fanns inte med, med i Black Cat. Då. Ja, den är tillbaks nu mm. men med Hammerheads istället. Ah, ja. Dock, en liten liten förändring på det är att när du är klar så finns det faktiskt någonting där inne som du vill åt. Ah, okay. eh, du, det är ingen spoiler eftersom jag inte vet vad som händer. Eh, du hjälper MJ att skriva en artikel till tidningen. Mm. Där hon skriver om företag som används som fronts för maffiga grejer liksom. Och ja, det gjorde de väl lite i storyn i då och då också vet jag. Ja, ab absolut. Men här är det varje tillhåll mm. har ju såklart en dator eller ett arkivskåp eller någonting sånt med prylar hon kan använda till sin artikel. Ja, Okej, okay. så det är inte bara snack som det var tidigare utan nu vill du faktiskt fram och göra någonting. Ja, exakt. När du har fimpat alla, spring in eller leta efter det här kontoret eller leta mm. efter den här platsen där den här infon finns. Gå dit, hämta den, sen är det färdigt. Ja, okay. ja men då så. Så det är ingen jättestor förändring, men det är, det är ett litet tillägg i, i, vad, vi, i vad det är vi har gjort tidigare. Eh, karaktär och sånt, och det kändes bra med de här. Du sa att det var action, action, action. Är det faktiskt bra karaktärer med den här gången också, eller? Eh, ja men det tycker jag väl ändå eh, Dock så är det ju inte Det är ju Hammerhead Träffar man på honom i main storyn Det jag gör man Jag kan inte va? komma ihåg vad det kan vara Kanske man inte gör Jag minns fan inte just nu bara för det Men hur som det Han är väl en av de nya karaktärerna <coughs> Ursäkta mig för den där eh, Sen har du ju Jury Polisen mm. Tar ganska intressanta twists and turns, skulle jag säga. Okay. Det blir mycket mer ett. Vad ska man säga? Ett. Ja, det händer mycket mer mellan henne och Spiderman. Eller snarare så att du får se henne mer. Och du får liksom interagera lite grann med henne lite mera än vad det har varit tidigare. Hon ja, är inte, Hon bara är inte på radio. Nej, exakt. Hon är faktiskt med i mycket fler av uppdragen. Hon, hon handlar mer Eller det handlar mer om henne I uppdragen också skulle jag säga Jaja. Så att det, det tyckte jag var väldigt intressant Dock ska jag väl ändå säga nu när du påpekar Att det är inte så jävla mycket Mer karaktärer I det här DLC Nej. Ja, men, då så. men det är i alla fall någonting och Du är sugen på att fortsätta Ja absolut absolut. Jag, jag kommer att spela klart det Det kommer jag göra mm. Nice, nice. Jag vill veta vad som händer härnäst. Liksom. Mm. Men det var ett till DLC efter det här va? Jag tror det i alla fall. Det, det är för mig att det skulle vara tre och att de skulle släppas en i månaden. Så att det kommer väl en här i december med antar jag. Mm. Ja men då så. Uh, hoppa in i det sista som jag har gjort då. Ah. Uh, jag har spelat Rage som släpptes första gången 17 november 2010. Utvecklat av id Software släpptes på Playstation 3, Xbox 360 och Microsoft Windows uh, För vi spelade ju Ett spel av Avalanche Studios Som heter Mad Max uh, baserat på filmen mm. och sånt Som vi båda gillade riktigt mycket uh, Och Sen såg jag på senaste E3 att Avalanche Studios ska vara med Och göra Rage 2 ett spel Som påminner väldigt mycket om Jag vill ju bara mer Mad Max Och det här såg ju åt det hållet Liknande det är Apokalypsen Och Man kör mycket bil och sånt där och så såg jag och så blev jag vet inte vad vad det tog tag men jag blev sugen på att testa på Xbox Game Pass. Typ som deras variant av Netflix. Du betalar en summa i månaden och så får du spela alla dela spel de har i den kategorin då. lite ungefär som streaming fast du faktiskt laddar ner det på din konsol. Och det är inte speciellt dyrt, jag vet, 99 spänn i månaden eller något sånt där. Jag, Oj, det var riktigt bild. Ja, det är något sånt där. Så jag bara, om ja, jag går in och testar, kolla vad de har för spel. Och då hade de just Rage. Jag tänkte, ja men fan, jag är ju jättesugen på Rage 2. Jag lär ju testa första Rage. Och det är ju som sagt, det här är bara utvecklat. Det är väl Bethesda som har franchise som ger ut spelet. Så är id Software som har utvecklat. Och Rage 2 som kommer är utvecklat av både id Software och Avalanche Studios. Och det tror jag kan vara ja, riktigt, riktigt bra. För det här spelet är eh, FPS i apokalypsen. Eh, det är mycket bil och sånt där, men det är också mycket mer skjutande jämfört med om man säger Mad Max, som ni båda gillade. det. Eh, storyn är att en meteor kommer mot jorden. Eh, människor sätts in i valt alltså vaults eh, valv och blir nere sövda. Och så ska de komma upp sen när det har blivit bättre på jorden helt enkelt. Det är någonting som har hänt. Du vaknar upp och går ur det här valvet då. Alla andra där har dött. Det är någonting som blev main fel så alla andra har dött. Det är bara du som lever. Du kommer ut och du blir påhoppad av pirater kan man säga. Så de blir nedskjutna. En snubbe kommer bara, men kom här, följ med mig. Du utan några tvivel går sätter sig i hans bil och börjar åka iväg. Eh, och där är det liksom Mad max stuket Allt är i öken och det är skjut och det är bilar och sånt. Eh, man åker förbi, man tar typ nästa sväng runt om och helt plötsligt är du i hans hemstad. Då. Och därifrån så finns det typ ingen story längre. Allt du gör uh -huh. är små uppdrag. Gör det, hämta det, fixa det och du... Du har ingen story som före framåt Utan du vaknar bara upp Och sen allt du ska göra är bara små uppdrag Så det finns egentligen ingen story De bara tar dig vidare till nästa plats Du har ju vaknat upp Så du ska byta kläder För det finns såna som letar Efter personer som du För ni är väldigt eh, Man kan få mycket, be mycket betalt För att lämna in personer som er För att man antar att man vill få reda på Saker som föds före tiden Att det kanske finns någon professor där ute som och då så här. vad ska man säga Regeringen ger mycket pengar För att man ska fänga, fånga in dem Så att de kan börja ja, göra tester Eller vad fan som helst, fånga in dem helt enkelt Det är, det är rena fritzel alltså Ja, och så de bara men vi gillar inte regeringen. Ingen av vanliga folket gillar regeringen. Så Fick jag nya kläder och så bara är du våra nya budbärare typ. Och det är allt jag har gjort. Jag har gjort uppdrag runt och bara köta, lämna grejer, åka hit dit. Åka mellan byarna, lämna grejer. Och så här. Och det är tyvärr ingenting som får mig att hålla fast. Mad Max, det var så här... Där fanns det i alla fall någonting att göras utöver. Det fanns en liten story, även om den var jättebärs. Här finns det ingen story. Eh, mycket bättre skjutande och sånt där. Det är ett klassiskt FPS. Det känns liksom som ett bra FPS på den tiden. Du får vapen, du får allting liksom. Eh, det, är inte så, det är inte svårt att hitta skott här, utan det finns du kan handla och använda hur mycket som helst. De försöker göra mycket med bilen. Men när man har spelat med en Mac så förstår man hur efter det här spelet är. Du har inte samma uppgraderingssystem. Du har inte samma vapen på din bil. Eller de funkar inte lika bra om man säger så. Utan du har några få. Och sen det de gör annorlunda här det är att du måste göra olika race. Du måste göra race-tävlingar för att få nya bilar. För få nya uppgraderingssystem. få pengar för att kunna använda på vissa speciella ställen. För då måste de ha sig credits. För att kunna låsa upp nya grejer i bilen. Så du måste ju faktiskt göra som en rallydel av det hela. Så okay. det är inte alls så här Utan det är så här. Ja men du budbärare. Ja, och sen är det ibland lite FPS. Och sen är det plötsligt ett rallyspel. Och så är det lite plock här och var. Men den gör aldrig någonting riktigt riktigt bra. Eh, så det, det var kul i några timmar. Men det är ingenting jag kommer spela klart. Men jag håller mig fortfarande sugen på Rage 2. När jag vet att Avalon Studio kommer hjälpa till. Och jag tror de kommer vara mycket med bilen och det här. Att göra det riktigt, riktigt bra som de gjorde i Mad Max. För Mad Max var skitkul att åka runt med bilen. Även om det bara var öken överallt ganska tråkig värld. Så älskar jag att åka runt i världen. Och det tror jag han kommer göra mycket. Id Software, de gör ett bra spel. liksom i Som FPS-spel och sånt. Det gör de riktigt bra. Jag hoppas bara att vi får mer av en story nu också. Det jag har jag sett på trailers och sånt. Ja men det är att det är... Det är folk som snackar, det finns värdar Men är det likadant att det är som här Att du bara är budbärare Bara gör det så små uppdrag hela, hela tiden Och att det inte finns någon story som faktiskt för mig framåt Då kommer jag tyvärr tappa intresset väldigt fort För det är precis det som inte finns här Det finns ingen story Jag träffar karaktärer som är intressanta Ganska liksom enkla men ändå intressanta att träffa dem men det finns ju ingenting, jag har inget mål i siktet för att göra klart någonting. Utan det är så här bara små grejer hela, hela tiden. Ja men låsa upp bilen så att jag kan ta mig till nästa stad. Men vad ska jag åka dit för? Det finns ingen mening för mig att den åka dit för. Jag har ingen aning, jag har ingenting som för mig ditåt. Och det är det som är lite negativa Men vill man ha alltså, på Game Pass, det är det som gör mig mest liksom det finns riktigt bra spel där. Game Pass kan jag rekommendera för det är ju alla exklusiva spel som Xbox har på Xbox One som har kommit där finns där. Eh, och det gör mig intresserad. Som eh, så fort Crackdown, vad är det 3 eller 4 som kommer nu? 3 tror jag. Så fort det är släppt så kommer det direkt komma på Game Pass så att jag kan spela det på en gång istället för att betala 600 spän. Vi har, vad heter det, Sea of, sea of Thieves. Vi har Halo-spelen, vi har Gears of War-spelen, vi har Forza senaste. Alla de här spelen finns där som jag kan spela om och med. Alltså för bara den här lilla pengen i månaden. Och så sätt så såg jag att det fanns partispel och allting och det var riktigt schysst. Så att Rage inte var det jag levde upp alltså, till mina förhoppningar... Gjorde ingenting för Game pass tycker jag var så pass bra Så jag rekommenderar folk att kolla in det Jag hoppas bara Rage 2 ger den där extra knuffen Som jag verkligen var för Rage Jag älskade Mad Max-spelet Och jag tror inte det kommer komma någonting mer, mer I Mad Max Rage 2 kan vara det som för det vidare Och speciellt nu när de tar in Avalanche Studios också eh, Jag håller bara mm. tummarna eh, Jag har redan förra bokat Collector's Edition med den här jag vet inte, det är någon, en av de här mutanterna Det är ju så mutanter och allt Det är tydligen så här Pratande mutanthuvud man får med i boxen Tänkte de, tänk de här sjungande fiskarna man hade för När man gick förbi så började de sjunga En sån fast ja. mutanthuvud Om jag har förstått det rätt Så det kan vara coolt <tänk till> Så jag hoppas att spelet är bra Ska vi komma Är det sommar nästa år och sånt där? Ja, håll väl mm. tummarna helt enkelt Och det är det lilla jag gjort Tyvärr så blev det inte så mycket Eftersom jag hoppades men tyvärr så Höll det inte upp Det var kul i några timmar men Just att det absolut inte fanns någon story Bara droppade helt och hållet Jag kan nästan komma ihåg det som att. När jag tänker tillbaka på Mad Max ja. Så var det ju, det fanns ju en story mm. Men jag kommer ju inte ihåg Att jag var så där superintresserad av den Utan jag tyckte ju mer det var intressant att rulla runt i världen Mest bara Ja precis, och det var ju så här, bara göra små uppdrag och dra ner någonting, göra det och, det och det såna små grejer finns ju inte här Utan du måste ju faktiskt gå och göra Faktiska uppdrag, åk hit Gör det, gå av Du skjuter lite, pang pang, åka tillbaka Men På något, alltså det, det ger ju inte till. Det är som, ja men tänk att du spelar ett MMO Och så ja. bara Ja men gå och döda de här kaninerna Ja gå och ja nu ska du gå och döda de här orkarna Ja God, nu skulle du gå därifrån. Och det är samma liksom hela tiden. Du gör bara smågre det här hela tiden. Men det är aldrig någonting som för fram. Och som jag har sagt, jag gillar inte Memo och sånt för att det finns ingen större. Här är, känns exakt likadant Det är ett helt spel och det känns tight och bra allting. Men det finns ingenting som för mig framåt och då har man tagit med mig på en gång. Ja nej, men då blir det ju absolut Då blir det, då blir det ju mest bara långdraget ja. Då funkar det ju en stund Men sen, sen ledsnar man ju rätt ja, så är det Men allt annat funkar ju skitbra Det är ju just eh, Bildelen som verkar vara ganska mycket För just nu är det, det är ju bara transportsträckor Det finns ju ingenting annat att göra dig Så långt som jag har kommit Utan det är bara att ta nej. det från punkt A till punkt B Och sen tillbaka liksom, det är allt man gör och jag har fått nå no av förutom racingdelen då. Men det är bara åker runt och sen kan man skjuta på varandra. Men det kan man ju i öppna världen också. Så är det så här. Eh. Nej, så lite synd mm. är det faktiskt. Ja, verkligen. Det var det allt vi hade. Hade du någonting mer du ville ta upp? Nej, jag tror inte Nej. det faktiskt. Ska jag klicka i orden? Men då så, det var veckas avsnitt Alla avsnitt Hittar all, på bloggen abitofnerdness.blog.se Ni har slättat via facebook facebook.com A eh, På Fredag Album spelar så är det Mario Kart returmatchen eh, Ute har vi ju Resident Evil i Album co op Kolla in det eh, Vi har fyra avsnitt Ute nu och det kommer mer och mer. Och sen. Ja vi går in och följ oss på Youtube. Så ni kan kolla in. Vi spelar ju in det här live. På twitch.tv. Slash På tisdagar om det inte flyttas. Eh, 20.00. Eh, annars kan ni kolla det senare. I, på Youtube. Eller lyssna på det i podcast app. Vars ni nu vill. Det finns ju ljudform. Men det var väl allt för den här veckan. Så tack så mycket. Så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött. då. Tjängeling!